alla telefonoaren bestaldean Hector daukago nora aldizkari kokidea arratsaldeon Hector arratsaldeo Mikel Zemog gabiltsa ederto baten eta gaurkoan ere bai ba nora aldizkariaren ale berri bat aurkezten diguzu 53garrena okerris banago eta bertan e, baino bat e, gai interesgarri ondo irutzen baza ez dakit pentsatua zen uka nunbaitetik astea edo berdin zaizun Bueno, ba Neibados hosiko gara erreportaje nagusiarekin. Ba oso ondo, da, dana, eta bueno, gu, eh, sea, Itxasondoko bidegorriak titulatu ditugu. Titulatu mm -hmm. dugu. Mm? Ta bueno, serger da zona, ba bueno, u da giroa ja gure artean aspaldi honetan somatu dogula, maiatz auritua izanda baina bueno, eguzki askena agertu da eta bueno ba, eguzkiarekin batera e, eta eguraldionarekin batera askotan beroa eta eta zera e, estualdi horiek etortzen dira eta leku oso oso egokia izatena da kostaldea Ba, bero aldi, berosapa horiei aurre egiteko, ez da? Hor gure proposamena da, kirola egitea eta e, kostaldea, gauzabiak ustartzea. Eta horregaitik aukeratu dugu, e, ondotik ibiltzen dien e, bost bidegorri. Hor mm? duan, bost mm, pr proposamenauek e, bos proposamen ia osorik bidegorrietatik egiten dira. Hau da, e, bisikletentzako beren beregi, bereziki, atondutako e, karrileetatik, ezta. Eta, bueno, nahi baduzu labur labura azalduko dugu zeintzuk diren. Bai. Ba, Bizkaian bia aukeratu ditugu, bata... E, muskizaldean dago, esango benuke Euskal Kostaldeko e, mendebaldeko e, muturra da lau, eh? eta abiatzen gara muskizko e, trengeltokitik. lelengoan egia esan da kaso ondilik estiago egin behar baizeiari e, petronorreko birgindegiaren ondotei pasatuko gara, baina bere alalduko gara larenak ondartzara gero e, batetik pobeinara pasatuko gara antzina uarte izan dako e, a, aitz, e, batera, eta bertatik ba, antzina meate Eta egietako ba, mea eta burdin mea ateatzeko erabiltzen zen e, ba, Garraio bide batetik, e, ba, orain zera bide gorri moduan atenduta dago Bertan eskilara batzukiko eta egingo dugu kostaldetik bertatik Sekulako bistak kalde batera e, laren ondartzara eta gero bestaldetik ja e, ba, kantabrialdera esango genuke, ba, hortik egingo ditugu irulau kilometro bizikleta ganean soragarriak itsasoko Aixaren ufadek lagunduko digute eta gu ba itsaso aurrean dago kagula E, bide lehun eta lau batetik joango gara, eta ganera, inguraren eguiko ditugu, ba, adibidez, e, antziinako meategietako bakatzi nazio labe batzuk, edo algak batzeko, eta zera, itxaslabarretatik gora igotzeko erabiltzen zituztean tramankuluak, e, orduan hor, zer galdurik ez daukagu. Eta, gero, bueltan, aukeran, nahi zenez, gero, e, ba, zera, e, barbadun ibaiko padura, jatorrizko paduretatik gelditzen den azkenengo zatia, areño aldean ikusiko. Dugu. Hori da proposamen bat, bigarren proposamena getxon dago, eta abiatzen da bizkaia subitik, badakizu er, subi esekia, eta e, amaitxu e, algortako portu zaharrean amaitzen da. Eta ibilbide honetan hau ere laua da eta guztia egiten da itsaso ondo-ondotik, ba, pasatuko gara e, areetatik eta aretako pasealeku, itxas pasealekutik, esango genuke, eta bertan ikusiko ditugu ba oligarkiak, e, azkenengo eunda berrogei altamar urtetan gutxi gora bera, paraik indituen jaure egietako batzuk. Eta, bueno, ba, hortxe arkitektura dirudunen, aberatzen e, arkitekturaren, ba, dotoreziak ikusiko ditugu. Eta amaieran, ere agakondartza gero, e, algortako portu saharrera alduko gara. Eta hor, e, esango genuke kontrapuntu arkituko dugula. Hau da, herri e, arkitekturaren sarma, e, portu e, saharra arrantzaleen etxeak, eta, bueno, oso, e, naiz eta gaur ja gauragun jakinazta guen arrantzalerik, baina oso leku egoki izan daiteke ba, bertan e, gure bidea oibilbideari edo, edo gure txangoari ba mailera emoteko mokadu goxo bat jaten hm Hirugarrena e, basoengandik naiko hurbil endaia eta hirun e, lotzen duen badiako bidea egiteko proposamena da eta kasu honetan ba endaiako e, abiatzen da eta e, bueno ba, kasinoaren aurretik eta bar pasatu eta gero E, endaiako buelta oso hori egiten da, beltzeniatik eta igarotzen da, eta askenean e, behobi ere iristen da, eta bertatik bairun aldera pasatzen da, eta hortxe e, momentu horokiko dugu horrean ba, txingudialdeko padurak, eta bar, beraz, kasuanetan e, natura ere, e, ganera bon, asken aldion suspertu berreskuratu den e, natura hortxe ekiuk edugu e, ikusgai. Eta e, laugarren ibilbide izango litzateke Donostiako kostaldea eta kasu honetan nere eh, basoriones bidegorria daukago egiteko eh, basango izango Irri barruko kostalde oso osoa, Saguesetik abiatuta eta eh Kontxako badiaren beste muturreraino eh e, aisearen eta bueno, hortzikiko gara, Basurrio latik pasealeku berritik kontsako ibilbide osoa eingo dugu, eh, oso ibilbide atsegina eta bueno, ba zaten, duten bezala, ba Marku paregabe horren barrena ibiliko gara, ezta. eta azkenekoa amaitzeko ba bayonatik, eh, abiatuta angeluko hondartzetaraino eramango gaitu, eh, eta kasu honetan ibiliko gara lehengo satia eingo dugu ba pedalei eragiten eh, aturriko ibaiaren erratzetik, eh, eta gero helduko gara zera bokalera ino bertara ino, nahi izan eskero hor desbiderak eta bat hartu eta, eta barra da joan gaitezke, eta ondoren, ba, zera, eh, angeluko pinu dietatik ibiiko gara, baina oso-oso urbil sumatuko ditugu angeluko ondartzak. Eta amaitu, eh, antxe bertan eingo dugu ondartza horien ganean, eta pentsatu behar dugu, ba, gu mm, amaituko do... Gure Orrebideea amaituko den lekutik e, zera aturri baiko bokaeraino tartze horretan hamar bat ondartzu, ondartza dago bata bestearen atzetik, eh? Orduan oso plan polita esan daiteke bisikletan ibiltzeko eta ama, gero ba egun pas egiteko ondarttzen adibidez. Ba, Ektor, hemen antxetako estudioan iten duen beroarekin, niri goak e, sartzen aiza zaizkit hemen atzean dugun e, endaiako bide hori hartzeko edo itsaso hartzeko, eta zuri usteko hemen bakarrik itzik, eh? <risa> bueno, itxaron apurtxu baten eta gero nahi badozu, ba, hori, e ekin. <risa> hori beharko dut bai, eta nagozu pasako gera beste kontu batetara, hilabetero Euskararen inguruko gai bat, bidai bat proposatzen diguzu, eh? eta hoe ilabete hontan ere bai hala da baia eta baito oraingo honetan ikusten dut entzuleak harri eta surrusteko moduko proposamena da zeuskera Ze eskutik helduta edo euskeraren e, atzetik e, euskararen arrastoen bila banora eta peru aldera joango gara limara ha eh? amasaspigarren mendean e, ba bertan e, liman bizi ziren e, euskaldunak euskalduna beratsak esan beharko dugu kasu honetan ba e, zera e, kofradia sortu zuten eh? eta hori e, adituen ustetan eh izango edo ba, hartu leike, ba, munduan sortu zen lelengo euskal etzea besala, ez? Alegia euskaldunak euskal herritik kanpo sortutako ba, lelengo euskal elkartea, eh? eta e, bueno, elkarte horrek egin zituen lelengo gozetako bat izan 산an, e, ba Virginiaren irudia Bali Maraeruan, e, irudiaren e, kopia bat jakina eta San Franzisko komentuan ipini zuen, eh? eta hori salata ba liburu bat egin zuten, e, ba bueno, sera. Orduan egin zituzten Ospakizon guztien berri emateko eta liburu horretan, ba tarteka marteka e, euska esaldi batzu sartu zituzten, ba kontakizunarekin lotuta eta ber, eta bueno, horren ba, historia guzti horren berri emandigu Alberto Barandieranek bere testuan, eh, 1517 garrmendean euskarazko liburu liburu batean sartutako euskarazko esaldiak eta eh ganera, bueno, bitzikeria ere badago, se va edo edo testoan aditzera ematen denaren arabera e, Euskarazko esaldi horien egilea e, liman bertan jaiosan eh? jatorri Euskalduneko pertsona izan baina liman bertan jaiosan eta liman ikasi zuen, beraz e, Euskera hori, eh, e, liburuan erabili zuen Euskera, beraz, ba Ameriketako Euskera zango genuke eta honetan. E, eta bidei politare bai e, piskatorrutia goa, nian kasu honetan ebai bidai politia izan daitekena ez da? dudabarik, dudabarik Beste kontu boliki bat eta oso bisual ere bai, e, lore etaz aritzen zarete orkide eta zein zuzen, ez? Hori da, eh? orkideak, bueno, badak izue, e, zera, lora, ba familia honek, zelako ospea ondia daukan munduan, askotan gure zeratan, gure buruetan eta, ba, zera, tropikoarekin eta lotuta okitzen ditugu, baina e, gurean ere badira Europan asko do, e, dira orkidea espeziak eta Euskal Herrian ere, bueno, adituak ez datos bat eh, kopurua zehazterakoan, baina laro eta gora direlakoan daude. Hor eh? duan, bueno, Joseba del Villarren eh argaskiekin eta Madorpitoren testuarekin ba familia hori aurkeztu diegu gure e, irakurlei eta batez ere ondo dioson moduan ba, begietatik sartzen den gaia izanik bargazki ba, hoiek ematen digute e, zera ez, Euskal diren edartasunaren eta anistasunaren berri eh? hor e, aldaera asko daude mot askotako landaria batzuk txiki beste batzuk ba metro bataltu ere izan daitezkenak barlia Robertian esate baterako eta bueno ba bitxikie moduan, ba esan genezake horietako batzuek ofris generokoek ba zera, eh intsektu hemen antza imitatzen dutela, irudikatzen dutela, intsektu eh arrak erakartzeko, eh, eta horrela polinizazioa bermatzen dute. <hazurra> Eta pirin otara jungo era urrengo bidaiarekin, urrengo gaiarekin eta bertan e, ba, nik ez zautzen ez, e, dakidan, e, zer den ez dakidan zerbait aurkitzen da, miliarioak zer dira miliarioak? Bueno, miliarioak dira erromatar aroan, erromatarren zazoian zera, bide bazterrean, e, galtzadan agusien bazterretan e, jartzen ziren arriak, eta arri horietan ba sizelkaturik egoten san idatzita ba informazioa e, galtza da horren berri ba ba gaur egun gure errepidetan ikusten ditugun kartelek ematen diguten bezala ez lados, lados. Eta bueno, ba bidarri edo edo miliario horiek eh lekuaskotan agertu izan dira, baina eh kasu honetan Euskal orain arte ez dagertu e, baterez. Hauek dira lelenguak. Eh? Arantzadi zientzialkartekoek aurkitu dituzte, eta eta lelengoz publiko aurrean aurkeztu dituzte, e, ba, noraldiskarian, zenbaki honetan. Eh? Hau izan da, miliari hauen aurkikuntzaren lelengo albistea. Eta e, agertu dira erroibar eta auritz berri artean, beraz, e, Nafarroako Pirineoetako erdialdean bazoen erdian, eta e, iru miliario dira, eta iru horietatik bi idazkunak dituzte, idatzia, idatzita daude. Eh? Kasu batean nahiko argi dago zerrezaten duen, eta batez ere ba e, dirudi e, Flavio, Valerio, Konstanzio, e, Konstanzio hori eskenita dagoela, emperadore bati eskenita dagoela, eta eh orain adituek daukaten zalantza da eh ze galtzadari lotuta zeuden, eh? Badakigu jakin inguru horretan oso eh galtzada garrantzitsua e, zegoela, e, Asturikan burdigala, eh zera galtzada, alegia, Astorgatik bordelera joaten zen galtzada, baina eztaki oraindik adituek ez dakite galtzada horrekin lotuta dagoen edo behar bada ba galtzada horretako adar beste adar batekin edo edo bigarren mailako beste e, galtzada batekin mm? da bueno nik uste dut e, alde batetik testua oso arkigarria dela, ba miliarioak zerdien azaltzen duelako eta eta bueno sera eh hari hauengarrantzia eta, eta zera sera aurkitu duten asaltzen duelako baina baita ere irudiak, es batetik miliarioak eurak ikusten ditugulako idaztuneekin eta bar eta bestetik ba irudietan ikusten da ba e lana zelan egin duten, eh? Eta zelan ibili diren, ba, zera, ez? E, basoko horbelak eh, ba, lurra saletik kentzen, garbitzen, harriak ateratzen eta azkenean harri e, goroldioa kendu eta gero barri ba, hoiek sutunik ipintzen, ba garai baten egontzien bezala. Hmm, bagai, interesgarria ere bai eta azkenean ba ilabetero bezala bi norabide, andabide eta erreztaleku Holanda bai, batza, eh, anda berde, eh, bastidan dago, eh, Arabako Herriosan, eta oso ibilbide erresada da eta bueno Natur e, Ebro ibaiko e, ba, ba, Ebro ibaio ondoko basoetarara eramaten gaitu lengo eta gero e, ba, meandro batean dagoen ba legar hobii e, batera eh nahiko paraje naturaldetik eta nahiko paraje baliotsuak dira eta begietarako ere gozamenak dira eta oso erresada estaka ia e, aldatza, aldatzik ia, ia ez dugu aurkituko bide horretan ordu 2 eta 4 denean egiteko moduko ibilbidea da Eta bigarrena babeitu da bilboko mendi bat, eh? Bilboti berdatika abiatuta, errestaleku mendiraino e, igotzeko proposamena. Eta, bueno, ba, e, ganera, holantxika biatzen da, eh, bilbo, bilbo erditik, e, gordonizka, errekalde osoko gordonizka e, kaletit jo, e, kukutza gaztetxe egon zan lekuaren aurre aurretik pasatuko geneteket, eta hortik gora, ja, ba, uretamendi eta arraitza aldea e, gainditu eta gero, e, asundimendiaren atzetik errestalekura elduko gara. Apurbeten txuleako katzeko, gutxi gora bera, agasarritik nahiko hurbil dagoen e, beste mendi bat da arrastaleko. Eitor ba badugu nora jun asteguruan, gomean, bai, bai. bat eta ba denak oso interesgarriak eta gustu guztientzako. Mhm, bai ala da, orrela horretan egin gara beintzat eta bueno, eh nai gero egin ditzela eta bestela ba bueno, gozatua ere hartzen da aldizkaria irakurtzen eta ikustea. Baitare, baitare. Ba, esker beste behin ere gurean egon izanagatik eta hurrengo ilabetera arte. Bueno, hurrengo arte bai.